ימני היקר, י"ד בכסלו, טירונות, קר באוהל. אני נזכר בימים של התיכון, מצחיק מיליון, איך אני וחיליק ואיציק ויוסף ישבנו יחד בבונבון, -bon, ועל דמקה מצחקתון, כתבנו רפא צחקות, וכל מה שעניין אותי זה בחורות ומכוניות. פורביץ! מה זה היומן הזה, מה אתה, כוסית? אתה טוחק את החבר הכי טוב שלך? פתחתם שירות אחרי בבערב, אז מה? אז מה הגיע הצבא והחיים משתנים? ללכת עם נשק אישית? להתרחץ עם קפקפים שלוש שנים? יותר מדי בשבילי. אז אימא איך שלחת ג'ימי להיות חייל קרבי? בפילבוקס אלף מטר, בפר ליד יש סגר. לג'ימי יש מנות בכל מחסום בקו התפר. גבר, יהיה בסדר, עוד נשתחרר, אבל כל חייל יודע שהזמן שלו לא עובד בשמונה שמונה שמירה. לישן בגוהה בתקרה, שמונה מנוחה ולמחסום בחזרה. עד מתי? רשום בכל עמדת שמירה ואין כבוד בתותחנים, <או> תקשיבו ילדים עם חיים יפים בכליה עם תיק די תיק מגיק של ג'אפורט ובחורף מיטריה הם עוברים לי במחסום כמו עכברי מעבדה אם אין לי מצב רוח לא תלכו לעבודה מתייחסים אלי כמו מלך זה בכלל לא אגדה תקבלו גם קט לעין כי תכלס מי ידע את החידה הזאת אני כבר לא יכול לבטור שחור הפך לבן לבן נפש שחור דוהר לי ומשקט כי לא נתנו לי זכות לבחור קודקוד חנג'ים נשבר לי הזין עבור אל תפתח לשער, פתחתי וטעמתי ואני מאוהב. לא מתבייש להגיד את זה, אני בדרגת לוף משנה, כבר מלמן הפסיקו לייצר את זה, אבל אין לזה, כולם קוראים לזה לוף אבל, כתוב על זה, אומרים לי יוסף, תפסיק לגבור את הבוטלים! באחיינים! אני אקח <עת> לי עוד חלבה ופירות יבשים תגידו מה שאתם רוצים בחדר אוכל לא מגישים את <עת> הדברים המופלאים האלה היו לי פטורים מהכל הייתי חצי שנה בבית היה לי פטור מהחיים אבל אמרתי זה מספיק אומרים שיוסף מקצועה מנצנץ מספיק לי אבל על העטיפה כתוב אני העיניים של המדינה, הפה של חיל הקשר ואצלי בחוגר כתוב פעמיים גבל יהיה בסדר, אחי אל תישבר גם אני עברתי את אותו משבר צעיר מדי מגדי למות ותיק מדי לתורנות וספר על פחיכה, כמו לחופש אין מחיר אבל יש לו תאריך מי יתן? והשנים יעברו לחודשים חודשים לשבועות השבועות לימים לשעות לשעות לדקות לשניות ולמיליוניות ולמיליוניות בכבוד, הנסיך היגון, ויקטור אמאר